سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المرتقل مسلمين للمسلمين مده مدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى دي دلم سبحة حديث رواية داري بدا أبي زيد أسانع بن زيد بن حريثة حمار kepada نبي صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن صدح قضر فاشهدنا فأرسلا يطرق السلام ويقول إنا لله ما أقذت وله ما أعظى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتزم فارسلت اليه تبسم عليه لا ياتي النها قام النبي صلى الله عليه وسلم و معه الصحابه ابن عباده و معاذ بن جبل و عقبه بن كعب والزيد بن ثابت ورجال رضى الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيح فأقعده في حجره ونفسه تقطع، فقابت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة Jalal Allah Taala di hati ibadah, dan dalam riwayat di hati siapa pun ibadah. Dan yang terpaham dari ibadah itu adalah rahmat. Atau seperti yang dikatakan, disepakati oleh hadis ini diriwayatkan daripada cucu angkat Nabi nama dia Usama bin Zaid Bapa dia Zaid bin Harithah anak angkat Nabi disebut dalam hadis ni dengan kata dia wa hibbihi wa bani hibbih Usama ni ialah wa hibbihi dia kesayangan Nabi oh, Nabi sayang dekat Usama ni dan Usama ni juga wa bani dia anak kepada anak angkat kesayangan nabi makna dia dia cucu angkat nabi begitu hadis ini diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid Usamah anak kepada Zaid bin Harithah anak angkat nabi kata Usamah arsalat bin nabi sallallahu alaihi wasallam ann ibnī faqah hudra fashhadna satu hari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajak di masjid, anak Nabi telah hantar satu utusan untuk jumpa Nabi di masjid. Utusan itu mai ke Nabi di masjid nak bagi tahu kepada Nabi bahawa cucu Nabi sedang sakit kuat, sedang nazak nak mati. Begitu. Ha? Nabi duduk di masjid, duduk mengajak orang. Mai satu utusan. Utusan ni dihantar oleh anak Nabi. Utusan ni mai nak beritahu dekat Nabi bahawa cucu dia tengah datang, tengah sakit kuat, sakit nak menghadapi Sakratul maut. Dan utusan itu minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah. Kerana cucu dia sedang menghadapi saat nadi fa arsala yutriku salam nabi SAW, alaihi wasallam bila dengan utusan itu mai cerita ke dia, nabi suruh utusan itu balik sampaikan salam kepada anak iswa yaqulu dan nabi kata kamu tolong habang dekat anak aku inna lillahi ma aqadha wa lahu apa hak ada dekat kita? Apa hak Tuhan nak ambil? Semua hak Tuhan belaka. Dia hendak begitu ke dia? Kamu balik tu jumpa anak aku, kamu bagi tahu kata aku kirim salam ke dia dan bagi tahu dekat dia, apa boleh hak Tuhan semua. Kalau hak ada dekat kita lah, hak Tuhan, kalau Tuhan nak ambil balik tu hak Tuhan. Dia hendak sedialah begitu. وَقُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ دِعَجَلٍ مُّسَنَّةٍ Biar bagitahu dekat anak aku, semua benda yang ada di dunia ni dia ada tempoh dia. Manusia ke, melatang ke, hatta dunia ini seluruhnya, dia ada ajal dia, dia ada masalah dia. Sampai masa, manusia mati. Sampai masa, dunia kiamat. Biar bagitahu kat dia macam tu. Apa yang penting? Nabi kata ialah, فَالْقَصْبِدْ وَالْتَحْتَحْدِدْ Bagitau ke anak aku dia perlu salah. Bagitau dekat anak aku suruh dia harap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kita cari di atas dunia ni. Di bagitau yang bukan Bila utusan dibalik bagitau kepada anak nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang nabi suruh bagitau tadi. Kata hadis ni fa arsala ilai Tuk simu alaihi la yasatiyan na'ah. Anak dia hantar kutusan main lagi sekali. Jumpa Nabi SAW. Kali ini dia merayu sungguh-sungguh kepada Nabi. Minta boleh-boleh Nabi balik juga untuk tengok cucu yang sakit kuat. Itu cerita begitu. Suruh juga juga balik. Tengok juga cucu yang sedang sakit kuat ni faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bila dua kali utusan meminta nabi bangkit faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam Maka bangkit nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sa'd bin ubadah wa mu'adh bin jaban wa ubay bin ka'b wa zaid bin thabit wa rijalun radiyallahu anhum nabi bangkit bangkit bersama dengan nabi beberapa orang sahabat lain yang nama disebutkan tadi bila dah dua kali tohut, sokong balik Nabi pun bangkit, nabi balik. Bila bangkit aja Nabi, Sa'ad bin Ubadah bangkit sama Moa bin Jabal bangkit sama Ubay bin Kaab bangkit sama Zaid bin Saab bangkit sama dan beberapa orang sahabat lain, semua pakat bangkit ikut Nabi, sawallahu alaihi wasallam nak balik sama-sama. Bila Nabi sawallahu alaihi wasallam sampai dalam di mahkamah dia baruf ha? ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabih dia diangkat cucu nabi ni buat naik ke nabi cucu hatengah sakit puas nak tunggu saat mati ni diangkat kepada nabi fa ha? atadahu di hijre nabi pun ambil bawa kata reba dia nabi balik ke rumah tengok cucu Cucu tengah duk menyangai nak mati nabi ambil cucu ni nabi bawa kata reba dia dia kata nampak budak ni nampak tercungah-cungah nampak penat nampak Allah nak mati begitu Nabi bila tengok keadaan cucu macam tu meleleh ayat mata Nabi meleleh dua-dua biji mata Nabi meleleh turun ayat mata bila Nabi menangis Sa'ad bin Ubadah sahabat Nabi dia tengok Nabi menangis dia kata ke Nabi dia kata ya Rasulullah, "Ma hada?" Dia kata, "Ya Rasulullah, ni apa ni?" "Ya ayat mata ni apa?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wa Nabi jawab, "Nabi kata, "Hazihi rahmah." Nabi kata, "Ayat mata ni ialah rahmat ataupun belas kasihan." Tak semua syorokah boleh jatuh tu ayat mata. Semua orang boleh gelak. Semua orang boleh soal. Semua orang boleh sorak. Semua orang boleh kata padan muka dekat siapa-siapa. Tapi tak semua orang boleh jatuh air mata. Orang yang boleh jatuh air mata bila dia tersentuh dengan benda-benda yang macam ni, ini orang ada rahmat dalam dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hazihi rahmat. Nabi tak kata hazihi dum'a, Nabi tak kata ni ayat mata. Tapi Nabi kata hazihi rahmat. Benda ni adalah rahmat. Tuhan bagi kepada orang tertentu sahaja. Boleh jatuh ayat mata bila dia melihat benda-benda yang sedih menjadi. ni. Ja'ala Allahu ta'ala fi qulobi ibadih. Nabi kata rahmat. Tuhan jadikan ke dalam hati sebahagian daripada hamba-hamba dia. Tidak semua. Dalam riwayat lain dia kata fi qulubi man min ibadihi di dalam hati sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hamba-Nya Nabi kata wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahman dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kasih kepada hamba-hamba Dia yang ada sifat belah kasih Hadis itu hadis sahih mutafakun adil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Ujian, cobaan dan sebagainya akan menimpa sesiapa sahaja. Demikian kita kenainya. Hari ini ada orang kena. Kita jangan rasa orang tu saja kena, kita tak kena. Kita tak tahu hari apa, kita nanti kena. Manusia selagi tak kena uji, dia tak boleh. Bukakan cinta baju, kukui dada. Kata dia orang yang tahan. Kerana dia belum kena uji. Mana-mana manusia yang kena uji. Dan dia boleh tahan dengan ujian. Mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melimpah kepada dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Yahya. Suhaid bin Sinan r.a. Kata dia, Kala Rasulullah s.a.w. Ajaban di amri mu'min. إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرى شقا فكان خيرا له وإن أصابته ضرى صبر فكان خيرا له أو كما قال حديث رواية إمام مسلم Nabi SAW bersabda, Nabi kata ajaban li'amril mu'min. Maksud dia amat mengherankan keadaan orang yang beriman. Nabi kata ajaban. Sungguh ajaib. Dia kata cukup pelek Dia kata orang yang beriman cukup pelek. Inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi kata apa keadaan pun baik bagi orang yang beriman. Ini yang kata orang beriman pelek. Orang ni kalau dia beriman, dia dia dia dianugerahkan kesenangan pun nampak dia okey. Dia ditimpa musibah pun nampak okey. Ini kebaikan yang ada pada orang yang beriman. Nabi kata. Hal keadaan macam mana pun, dia okey. Dia tak tak seronok lompat sampai berotoh siling kalau sekiranya dia mendapat na'na. Na. Dan dia tak sedih sampai merosak diri sendiri kalau dia ditimpa musibah. Orang yang beriman Nabi kata inna amrahu kullahu lahu khair. Orang yang beriman itu apa keadaan pun baik lagi dia. Nabi kata walaita zalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi kata keadaan yang macam tu tak ada pada orang lain melainkan pada orang yang beriman. Orang kalau tak beriman bila Allah test dengan kesenangan, wasah. Dengan kesenangan tu rosak dia. Lupa tingkat semaya. Sebaliknya, kalau Allah test dia dengan susah, susah ini membinasakan dia. Orang yang beriman, might test macam mana pun, dia tahu Allah ada. Selagi mana dia yakin, dia berdiri, dia akan jalan Allah dan Rasul. Dia tak akan rasa susah ini kata dia in atabatu surra syafa nabi kata kalau sekiranya dia dapat kelapangan hidup dia syukur pada Allah fakana khairan lah maka kelapangan hidup itu baik bagi dia syukur dia Allah bagi dia senang hidup dia syukur banyak-banyak pada Allah Kesenangan hidup itu khairan lah baik bagi dia wa in asabathu tapi kalau sekiranya dia ditimpa mubarak ataupun kesusahan sabar dia sabar saja dengan kemubaran itu fakana khairanlah dan mubarak itu merupakan kebaikan bagi dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita mengaku kata kita Syafi'i contoh tahu Imam Syafi'i yang kata imam mazahab kita ni, imam syafi'i ni safa dia ni? Imam syafi'i adalah satu orang yang ayah dua-dua keturunan Nabi. Ni yang kata imam as syafi'i. Belah mak pun sangkut dengan Nabi, belah ayah pun sangkut dengan Nabi. Imam syafi'i adalah satu orang manusia yang cukup syabat. Ujian demi ujian, cubaan demi cubaan, fitnah dan sebagainya menimpa dia. Siapa? Dia dilahirkan, Allah pilih hari kelahiran Imam Syafi'i berbetulan dengan hari kewafatan Imam Abu Hanifah, Imam Hanabi. Hari Imam Hanabi wafat, hari itu dia dilahirkan. Sembilan tahun, hafaz Quran. Bukan hafaz dalam maksud kata boleh baca bila tidak orang berak-berakit baca tak. Bukan hafaz macam tu. Hafaz dalam maksud kata bila-bila masak pun. Kalau orang minta dia buat peluang main ayat yang berhubung dengan hukum sekian-sekian. Buat peluang baca pera-pera macam tu aja. Hafaz sampai macam tu. 10 tahun hafaz. Kitab Al-Muatta. Kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kalau cantun dua judi sebab macam tu. Dia hampir harfan. Dia hampir buruk demi buruk. Dia hampir. Lima belas tahun, dia diberi kuasa untuk mengeluarkan fatwa di Masjidil Haram Makkah. Umur lima belas tahun, dia diberi kuasa, dia diberi hak untuk mengeluarkan fatwa di Masjidil Haram Makkah. Masis dalam kandungan, Bako sudah meninggal dunia. Maknya, hawa Bako dia dilahirkan di Palestin. Bila besar belajar Mekah, Madinah, Figa, Iraq, sampai ke Parsi dan sebagainya, menuntut ilmu. Umur 29 tahun, enam syabih itu ke mana? Bila sampai di Yemen, orang tengok dia ni orang yang ada kebolehan. Dari segi ilmuannya, dari segi peribadinya, dari segi akhlaknya, dari segi kesungguhannya, dari semua segi orang tengok dia ni nampak orang layak untuk diberi jawatan. Maka Imam Syafi'i diberi jawatan di pejabat gubernur Yaman. Tulis kerana Imam Syafi'i ni bukan orang Yemen tiba-tiba pergi ke Yaman dapat tempat baik dalam pemerintahan Yaman ada orang sakit hari. ini biasa boleh kerana Imam Syafi'i ni orang luang. Mereka kata dia orang luang. Dia nak main tunjuk hero dekat tempat kita. Dia main tiba-tiba dapat tempat. Dapat kedudukan. Kedudukan pula dalam pejabat Gubernur Yaman. Dan sebagainya. Ada orang-orang yang lemah. Yang merasa dia ni menjadi saingan mereka. Maka mereka merencanakan satu fitnah. Untuk nak merosakkan Imam Syafi'i. Mudah saja. Imam Syafi'i dituduh pro-Sya'i. Senang saja. Kita nak perasaan orang senang saja. Bukan susah. Bukan gaduh ada gambar dua aja penting. Senang saja. Maka dibuat satu berita sebar dalam masyarakat. Dia ni penyokong syiah, Dia ni pro syiah. Kebetulan kerajaan pada masa itu dikuasai oleh Bani Abbas Syia. Dan mereka memang tak suka dengan syiah. Maka akhirnya Imam Ash-Syafi'i dibawa ke depan Gabna. Gabna tanya dia, dia kata, tak saya tak sokong Syiah, saya tidak perlu Syiah. Tapi oleh mana kuat sangat, tokmahan kepada dia, kata dekat dia, sebar cerita merosakkan dia, tuduh kata dia Syiah dan sebagainya. Maka nah, akhirnya Imam Ash-Syafi'i digatuhkan hukum penjara oleh pemerintah Baghdad pada masa itu. Dia dipenjarakan di Yamaha. Imam Syafi'i yang dipenjarakan di Yaman itu dalam bulan Ramadan, dalam bulan puasa dibawa dia daripada Yaman bawa ke Baghdad untuk dibicarakan di depan Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah kelima bagi kerajaan Bani Abbasiyah. Daripada Yaman bulan Ramadan, dalam bulan puasa dalam keadaan Imam Syafi'i berpuasa, dia dibawa daripada Yaman ke Baghdad dalam keadaan disuruh berjalan kaki, kaki berantai cair bersih. Dia berjalan daripada Yaman ke Baghdad, dua bulan perjalanan baru sampai di Baghdad. Bila sampai di Baghdad, bekas-bekas kaki dia tu berdarah ni sampai berlepuk kaki dia. Semata-mata kerana satu tohmahan yang tidak benar. Bila dibawa dia ke depan ke depan Khalifah Harun al-Rashid, bila sampai di sana, dia kena tunggu giliak dia. Kerana bukan dia saja, ada lagi beberapa ulama yang juga tidak kurang terkenal, yang dituduk sebagai perus, ya, sedang dibicarakan. Dia tunggu-tunggu dia sampai giliak dia, dia masuk sampai Khalifah. Di depan Khalifah Harun al-Rashid, dia bagi salam. Dia kata, Assalamualaikum, Ya Amiral Mu'minin wa Barakatuh. Macam dengar salam dia bagi dekat Khalifah. Dia kata, assalamu salamu alaika, ya amiral mu'minin wa barakatuh. Harun al-Rashid, bila dengar imam syabi'i bagi salam macam tu, dia jawab dulu. Dia kata, Wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia kata, wahai imam, kenapa kamu bagi salam tidak ikut sunnah Nabi? Pasti apa hang bagi salam tadi assalamu alaika kemudian tinggal warahmatullah. terus sebut wa barakatuh assalamu alaika ya amiral mu'minin wa barakatuh. Pasti apa warahmatullahi itu dia drak daripada sebut. Kenapa kamu bagi salam tidak ikut sunnah nabi? Apa jawab Imam Syafi'i? In? Ini orang bijak, orang cerdik. Dia tidak cari masalah. Dalam keadaan dia tidak gadai prinsip dia. Tapi dia tak cari masalah dengan khalifah. Dia kata apa? Dekat, dekat Harun al-Rashir, dia kata aku tidak sebut warahmatullah kerana aku yakin dalam hati kamu sudah ada rahmat Allah. Jawapan itu tak betul. Tapi dia jawab lagu tu. Dia jawab dekat Khalifah Harun al-Rasyid, Aku tidak sebut, Assalamu Assalamualaikum ya amiral mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku tidak sebut wa rahmatullahi kerana aku yakin di dalam hati kamu sudah ada rahmat Allah. Bukti dia, tadi kamu jawab salam aku, kamu sebut wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalifah sudah syok. Ay, Khalifah kata, anda saja aku kau kata aku ada rahmat dalam hati. Okey, dapat. Baik, kamu tahu apa tujuan kamu dipanggil ke sini? Imam Syafi'i kata aku rasa aku tahu tapi aku tidak pasti. Khalifah kata kamu dipanggil ke sini kerana maklumat sampai dekat aku. Kamu ni penyokong Syiah. Imam Syafi'i tu wei. Di depan khabibu, dibaca ayat berakhir. A'uzubillahiminasyaitanirrajeeb. Ya ayyuhalladhina amanu, in jaaakum fasikum binaba'in, fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altul nadini. Sadaqallahul adzim. Baitu arrah, tahan Wahai orang-orang yang beriman. Kalau main dekat kamu satu orang bawa berita. Fatah bayanuh. Cek bagi habis. Tanya habis-habis dulu. Ambil tokah sebenar. Ujung pangkai cerita macam mana. Apa sebenarnya. Supaya anda supaya kamu tidak duduk satu kaum dalam keadaan kamu jahil. Kamu tak tahu sebenar asal usul ujung pangkai cerita apa semua kamu tak tahu, kamu gasak saja. Fatus ala ma fa'antum nadimin. Maka jadilah kamu kerana sifat melulu, tuduh dan sebagainya ini kamu jadi orang-orang yang nadimin. Orang-orang yang menyesal. Khalifah bila dengan penjelasan macam tu. Okey, dia kata. Jadi apa maksudnya? Imam Syafi'i kata, ya amiral mukminin. Maka aku, aidah aku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Galau kerana aku sayang kepada Nabi dan sayang kepada ahlul bait, sayang kepada ahli keluarga Nabi yang berlebihan. Kerana sayang aku yang lebih kepada Nabi dan keluarga Nabi ni, maka kerana tu aku dituduh Syiah, aku rebah orang kata aku Syiah. Jadi. Kalau kerana tu, kalau kerana aku sayang Nabi, kalau kerana aku bila bercakap, aku dah sebut kata kita kena sayang keluarga Nabi, kalau kerana aku selalu ulang sebut hadis Nabi, kalau kerana tu Hampa nak kata aku ni, Syiah, dia kata aku rebah. Satu dunia kata aku Syiah. Jadi. Harun ar-Rasyid ni bukan orang bodoh. Bila dia tengok ayat muka kawan ni, dia tengok penjelasan kawan ni, dia faham. Dia kata, "Imam, kamu mai duduk sebelah." Apabila dia kata, "Kamu mai duduk sebelah." Kawan ada tabung garam nak pelingkup, dia padang tak dia. Radang tak kira, dah ni kita nak pelingkup tepi jadi elok pula. Sakit hati. Kata main kamu duduk sebelah aku Khalifah tanya dia beberapa soalan-soalan Sebagai nak menguji kebolehan dia Dan dia jawab kerana Allah Terus Khalifah kata dia Wahai Iman Sekarang aku tahu siapa kawan siapa musuh. Khalifah kata Aku mahu kamu berada di sebelah aku Kamu nasihat aku Dalam urusan-urusan agama Ini ujian tentu. Ini ujian banyak kalau kita nak bawa contoh ujian. Berbagai-bagai itu Dia main cara kasar. Dia main cara lembut. Dia main cara nak kasar tak kasar. Nak lembut tak lembut. Dia main macam-macam. Yang pentingnya ialah. Jarum kompas tunjuk betul, betul. Tunjuk kepada Allah dan Rasul. Kita hidup atas dunia tak ada lain. Illa betira awajihi rabbihi al-a'lam maka kita nak mencari keridaan Allah Tuhan yang maha tinggi dan mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita daripada benda-benda yang tidak baik kerana benda tidak baik ini tidak ada tempat di dalam agama. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dengan mukaddimah kita pada malam ini insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazin pilih 17. Fakhrul Madi jadi tujuh belas. Mukosurat seratus tiga puluh empat. Mukosurat seratus tiga puluh empat. Kita masuk satu tajuk baru. Kata dia bab majah fil Fakri Abomanu lil ibadah. Itu bab yang datang pada menyatakan habis yang membicarakan masa fakir itu. Lebih diaku bagi memperbuat ibadah Lebih diaku tu, Bukan lebih takut ha? Dan Alif Ka'war tu Lebih diakui bagi membuat ibadah Maksudnya ialah Tajuk mana ni dia nak beritahu kepada kita Kalau kita ni tak kaya sangat Lebih baik Kerana kita ada lebih banyak masa untuk buat ibadah Kalau kita ditakadakan jadi orang yang telah perkaya Kita habis masa nak buat ibadah Tak ada masa nak buat ibadah Ketahuilah saudara, saudara Banyaklah orang menyangka Bahawasanya apabila kaya Dan apabila banyak harta Maka senang dia buat ibadah Dan senang nak berdampil diri kepada Allah Banyak orang ingat macam tu Dia ingat bila duit banyak Kita boleh buat pahala banyak Banyak orang ingat macam tu Maka pikiran dan sangka yang demikian itu Tidak betul Yang tu tak betul Tak betul Ya? Kerana bagaimana boleh dikatakan Boleh kuat beradak kepada ibadah Dan boleh senang hati Bukan kepada mata berharta itu Mau memelihara harta dan kekayaan itu Dia main nak senang ke mana? Bila harta banyak Banyak masa habis nak kelola harta Kita buat minyak gabai Salud kan dengan nak jaga setelah lagi bah, apa, saya tayar pancik mana kita nak kena turun pergi, setelah lagi tengah-tengah duk mengaji, enak elok di masjid ni, apa, semua handphone bunyi, satu macamnya buka, tengok, tengok daripada bah, bah, telefon, angkat awal, Kata, ni bah, bangkit keluar luah, tak selesa nak baik ibadah tu contoh, meniaga bah, meniaga car kawaitia pun macam tu, jualan bah, itu besar sangat, car kawaitia pun, so patut, jualan lagi kandut daripada meniaga bah, nak main mengaji, orang tak makan kerja kita nak goreng kerja, kita tak mengaji jadi ceritanya lagi besar menyaga, lagi banyak gangguan kita nak buat ibadah maka sekiranya tidak dipelihara, akan dia, tentulah akan kembali jadi fakir. harta ni kalau kita tak pandai manage kita tak pandai nak, nak manage, nak urus harta kita, habis dah lah musim ekonomi tak apa cantik walaupun bonus dapat ekonomi tak apa cantik kilang tutup budak kena buang kerja dan sebagainya hak peringkat manajemen ada atasno apa dia panggil VHS ke apa akan dibagi pilihan ambil duit ribu get lost dia kata get lost kalau mau duit nak jadi collect bae ke ah nak buat apa ngambil 150000 pi Duit RM150,000 ni nampak banyak, tapi dengan tak nak kerja ni, hari-hari duit cangkuih, tak ada lemak lah. Jadi dapat duit 150000 nak kena, nak kena pandai generate duit tu pula, duit RM150,000 nak pergi jadi banyak mana dan sebagainya. Cerita nak generate duit Cerita nak, nak nak invest duit Cerita ni semua memerlukan masa saya kata. Lagi banyak duit Lagi banyak masa Kita tak spend masa untuk nak urus benda ni Kita menghadapi kemungkinan jadi fakir balik Duit tu cangkui-cangkui habis 150 ribu Beli produk wajar tu pergi 30 puluh-puluh je Puluh-puluh nak beli rumah Semidih pun tak lepas dah Habis-habis Cerita dia kembali pakir kita ada macam tu. Maka pada masa memelihara harta dan mengurusnya dan berbimbang dengan kesedapannya itu bolehkah membuat ibadah? Dia kata bila kita duduk sibuk dengan duit harta ni dan ke dia kata nak buat ibadah dan ke dia tanya kita kita jawablah dan ke. Sendat, kita kata urus harta, Ur urus anak aku tak ada jadi. Dia. Anak dah ada 6 orang, anak tingkatan 3 seorang, anak tingkatan 5 seorang kan. Ya. Ha anak dari Jahannam, tuition hari Senin dengan Selasa malam. Ha anak tingkatan dan tiga, tuition hari Rabu dengan kami malam. Had hmm. tak nadi. Bihant ha anak tuition tak lagi. Bina ambil anak balik tuition. Ia ia tak tak nadi. Jo anak tiga orang tak tak nadi. Nih boleh ada tiga supermarket ini yang dia nak bagi bagitahu dekat kita. Dia kata, bukankah waktu-waktu itu habis ataupun banyak diambil untuk mengurus harta itu, maka bolehkah peluang itu berada kepada ibadah? Dia kata, boleh. oleh dia kena macam tu dan ke nak buat ibadah? Dia kata. di lebu cikgu lah okeylah. Dan pagi pergi sekolah, tengah hari balik. Kan, petang sementara nak semayang atas dan raih kuku budak-budak sikit sebanyak dan sebagainya kalau perhasan apa tenang kita abang berfikir mana main mesti eh cukup cantiknya lah. tu cari penyakit lain dia dulu ya bersalahan masa fakir dan tidak berharta maka banyaklah luang masa yang kosong itu ah, kalau orang tak ada kerja apa tak ada apa nak buat tak tahu nak buat apa hantar email fikir ke internet kata apa kita nak kata tak ada betul tak nak kerja, Kakak nak buat apa-apa lagi boleh buat. Oh, print lah apa yang ada, ada dalam internet, tolong sebab di masjid bagi orang bakat-bakat baca. Tak nak kerja. Cari kerja. Dia menjantung. Soal hak dia buat tu betul, tak betul dan sebagainya, dia menyambung benda tu bagi lagi ramai orang tahu benda tu betul. betir Itu soalan. Itu soalan. Soalnya dia tak nak kerja. Itu masalah dia. Dia kata boleh diisi semua peluang yang kosong dengan apa? Ibadah badan atau ibadah lidah atau ibadah hati. Sepatutnya bila ada masa ni, buat benda yang boleh dekat diri kita dengan Tuhan. Tadak-tadak buka Quran, baca setidak-tidaknya. Ada pahala. Setidak-tidaknya beli buku agama. Kita sudah dapat duit gaji tiap-tiap bulan tak ada keperuntukkan. Sebulan ambil 10 ringgit misalnya habis beli buku-buku agama. -buku Banyak ada di kedai lah ni. Baca buku-buku tu. Kita jadikan hidup kita ni memegang palsapah cermin muka. Bukan palsamah, palsapah cermin mata. Kita ambil cermin muka tak depan. Tengok diri kita perhati daripada atas ke bawah kita ni. Lebih mana okey tak okey lagi. Tolong tengok anak-anak kita di rumah ni, lima orang ni. Semua boleh baca quran dah kah? Hai, tuan-tuan jangan buat pasal benda ni. Yang ni Tuhan tanya kita. Yang ni Tuhan tanya kita. Kita ni okey dah. Masjid sana sini ceramah sana sini dan sebagainya. Kita ni insya Allah lah. Kita rasa kita okey dah. Anak kita. Hak tempat, empat, hak lima di sekolah tu. Boleh tak dia baca quran takut saya takut saya pesan dekat isteri dia orang pesan kat dia kata orang ni aku duduk puluh pergi masjid mengajar ni. anak-anak ni minta tolong tolong. jangan ada sobrang putar Quran tuan-tuan kita duduk ceramah ni duduk baca ayat Quran duduk baca kitab baharul mazibat majafil fakri semua cukup cantik anak kita di sekolah ustaz mengajar dia duduk kata ni anak ustaz samsuri ni Quran pun tak tahu baca Allah tuan-tuan tak takut dengan benda ni Ayah eh, jangan, banding tasme anak kita, Panggil anak kita meru dibaca baca, abang baca, tuah ayah nak dengan, boleh tak boleh, boleh tak boleh, tu kita nak kena jawab, depan tuhan iso, pak ni kerja kita, kita nak kena jawab. Orang tu kata, apa tu? Baik, ceramah kata, orang tu sebuah orang ni hendak tak ikut baca buat? Nasib lain lain. Ambil cermin muka, tak di depan, tengok diri kita, sulut, tengok keluarga kita macam mana. Cermin mata, dia tengok orang. Cermin mata, bila pakai dia tengok orang. Dia ni, awak dia ni nampak kahun ni. Tengok orang. Diri sendiri tak nampak dia nampak orang. Cermin mata, memang pejah pun nak tengok orang lain. Maka, ini orang tua-tua kata. Dia kata, maka kita jadikan hidup kita ni dengan berpegang kepada kalsapah apa, cermi muka. Kita tengok dia. Allah pun kata dalam Quran, Ku'an kusaku wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Beres yang ni, kita tengok medan yang lebih luas Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Dia kata, maka boleh diisi semua peluang yang kosong itu dengan apa ibadah badan, atau ibadah lidah, atau ibadah hati. Dengan kerana itu, Nabi SAW ada memberitahu bahawasanya masa fakir itu lebih dapat pada pengakuan bagi berbuat ibadah. Nabi kata, orang susah sebenarnya mempunyai lebih banyak masa untuk buat ibadah. Orang susah. Walaupun begitu Nabi tak mahu orang Islam ping sampai satu peringkat jadi Nabi kata ka dan fakru ayakun fakru hampir-hampir kefakiran ini menyebabkan dia jadi kafir. Ada juga dengan kerana fakir kerana duit tak ada Sebab akhirnya dia buat satu benda yang menyebabkan rosak agama. Kat tadi sebagaimana datang khabar yang dikeluarkan oleh Imam al tirmizi an Ibn Abi Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul inna la judusuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid id talaa mus'af ibnu umayl illa burdah lahu marfu'atun bi farwidh diriwayatkan daripada amiril mu'minin sayyidina ali bin abi talib karramallahu wajhah berkata ia sesungguhnya kami duduk sama nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid yang ni di masjid Nabi di negeri Madinah itu dengan beberapa orang daripada sahabat ha? ni dia cerita Sayyidina Ali kata kami tengah duduk dalam masjid sama dengan Nabi duduk kerana mendengar ajaran Nabi dan mengambil ilmu daripadanya duduk ni duduk dengar Nabi duduk beritahu ni ayat Quran ha? Nabi duduk bagi nasihat duduk pesan orang Islam patut kena buat macam mana apa yang patut kita buat Nabi duduk bagi ajaran sahabat tengah duduk dengar Tiba-tiba nampak ke atas kami seorang daripada sahabat Nabi SAW yang sangat merahnya dan cukup senang kehidupannya masa dia di Mekah dulu. Tengah duduk sembang. Masuk main seseorang sahabat. Dia ni masa duduk di Mekah dulu. Ni ni masalah ni duduk di Madinah. Dia ni masa di Mekah dulu orang kaya. Dia masuk main ke dalam ni. Nama dia ialah Mus'ad bin Umar RA. Mereka. Kami lihat, tiada apa ada atas badan dia daripada pakaian. Melainkan sehelai kain empat segi yang tidak berkampung. Musa'ad bin Umair, masa duduk di Mekah dulu, um, anak orang kaya. Hidup dalam kemewahan. Tapi lah ni, bila dia hijrah dari Mekah, mari ke Madinah. Dia ni punya miskin, sampai ke peringkat. Pakai kain buah atas bau. Kain itu pun kain tak berjaya. Begitu. Maka adalah kain itu bertampal dan bertampung dengan sekeping kulit Kulit buruk saja kain itu Kain ini sampai koyak, koyak tampung dengan kulit bukan budak-budak muda lah Saja, bila cari kulit tampung tang lutut, tampung tang siku dan sebagainya Terutama lain Mosa'ah, mereka kata kami ni ikut mosa'ah Mereka kata <tuh> Ada jenis mengaji-mengaji tak habis ni kan? mengaji yo mengaji pondok mengaji mengaji minta dan nak boleh pak senawi satu macam menyatu jadi black metal mengaji dah pondok tu cantik dah mengaji tak dah habis pergi terlibat dengan black metal pergi pakai tampuk bila orang tanya dia ni apa bila tampung jaket bot dekat siku bot tampung kulit dekat lutut selongjin tampung kulit semua dia kata sebenarnya yang ni sahabat nabi lu mus'af pun buat macam ni adalah covernya nenek kata cover begitu mus'ab ni susah kerana susah tu sampai tampung tempat cari ni tampung dengan kulit kata sidina ali bin abi thalib falamma ra'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakaa lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa alyawma fihi Maka tak kalau melihat akan dia oleh Nabi SAW dalam hal yang demikian itu. Nabi tengah duduk mengajar orang tengok-tengok masuk hal keadaan susah, miskin macam tu. Nabi tengok-tengok itu -tengok sebab. Nabi tengok aja mu'ad masuk tu, Nabi tengok dia masuk tu, Nabi dah sebab dah. Menangih Nabi kerana ingatkan keadaannya yang ada ia di dalamnya daripada na'mat. Yakni pada masa dia di Mekah sebelum Islam dulu. Oh, Nabi tengok-tengok Allah berakibat kesian semua. miskin sampai macam tu, sedangkan dulu masa di Mekah kaya raya. Kerana Islam, jadi susah macam tu kerana nak ikut nabi kerana nak kepada Islam kerana tu tinggal kekayaan semua di Mekah tinggal semua mai ke Madinah ni tak awak apa kerana Islam dia buang segala kesenangan dunia nanti tengok ada orang macam ni nabi menangis cukup kaya dan cukup senang lenang masa di Mekah dulu berasuh dia dalam kemelian dan di dalam nikmat-nikmat dunia ha masa duk di Mekah dulu Allah Subhanahuwataala tahu nak habaq punya senang ...hidup dalam kemewahan... ...dengok-dengok anak orang-orang lah kan... ...masuk ITM... ...masuk apa kan... ...kira kaitan kancil ni biasa... ...kan... ...kita dulu motor pun tak ada... ...motor, nak naik motor, pergi mengaji pun tak ada... ...berabut tanggap bas... ...berabut tanggap bas... nak minta motor, pak kita perlu naik motor... ...kita nak minta motor macam mana... Baru-baru tanggap baik Budak-budak lah ni Khaitan kancil Pak beli motor bagi Motor baru Beli motor bagi Dia kata kepada. pak dia Oh dia kata kebas pun kok Saya dengar dah, Dengar dah Anak-anak cakap macam ni Dia marah pak dia Kata pak dia beli motor Beri ke dia Dia mau khaitan Pak dia beli motor Beri ke dia Dia kata kebas pun kok Nak naik motor Bila. Oh dahsyat Haa eh? Pasal apa? Dia asuh dalam ni'amah. Tak henti susah. Tak henti susah. Begitu. Dan melihat Nabi akan halnya yang ada ia pada hari ini. Ia hari dia sudah masuk Islam ini. Dengan sahabih-habih miskin dan sahabih-habih pakarnya dia. Nabi tengok dia hari itu. Hari Nabi duduk di masjid dia masuk hari tu hari itu. Nabi tengok dia Allah punya meskin. Kesian semua. Kesiaan tunggu, tengok keadaannya. Maka kesiaan Nabi akan halnya itu, serta suka cita hatinya melihatkan kuat sabaknya atas halnya itu di dalam maswa islamnya. Cuma Nabi rasa bangga pasal apa? Pasal dia sanggup tinggai kekayaan di muka kerana islamnya. Nabi bangga kat dia pasal itu. Jadi, summa kalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.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 Apabila datang waktu pagi seorang daripada kamu dalam pakaian yang mempunyai kemegahan yakni apabila datang masa pagi dan datang masa petang dalam pakaian yang megah-megah dan beberapa lapis dan beberapa macam rupa bersalin pagi dan bersalin petang dan diletakkan di hadapannya talam. Dan diangkat lain pula. Ia ni, diangkat dalam ini. Diletak dalam lain pula. Berisi dengan berbagai-bagai warna makanan. Daripada rendang gulai. Dan daging panggang. Dan ulam sambal. Dan buah-buah. Dan segala pengatan juadah Dan bermacam-macam makanan dan minuman yang mewah-mewah. -mewa. Itu dia. Nabi kata ni, aku nak tanya hampa. Nabi kata. Kalau lah esok. Ditakdirkan Allah senang. Senang ni maksud kata apa? Pagi baju lain, tengah hari baju lain, petang baju lain, malam baju lain nak tidur baju lain. Nabi kita agak-agak hampal ke mana? Sari ni tak tahu apa berapa lain baju pakai. Pagi pergi kerja baju lain, balik petang baju lain. Setiap lagi malam aku akan pergi masjid baju lain, balik pada masjid nak tidur pakai baju lain. Agak-agak hampa keadaan hampa esok lagu mana? Kalau Allah bagi ke hampa kesenangan, Allah bagi dekat hampa kemewahan sebegin macam tu. Agak-agak hampa ni, dari segi ibadat hampa masa tu macam mana? Adik. Makanan ni pula lepas makan, hak ni angkat, buat main hak lain. Tentang, macam-macam ada -macam, ni apa? Diesel apa? Oh, nak orang takut tu. Duduk-duduk ha? tu buat main jenis-jenis apa, karingan-ringan dulu.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 Agak-agak hampa keadaan hampa esok lagu mana? Kalau Allah bagi ke hampa kesenangan, Allah bagi dekat hampa kemewahan. Zambil macam tu. Agak-agak hampa ni dari segi ibadat hampa masa tu macam mana? Habik. Makanan ni pula lepas makan, hak ni angkat kok main hak lagi. Tentang macam-macam ada ni apa? Deezel, apa? Uno, oh, normal, takut dia. Duduk-duduk tu buat main jenis-jenis apa-aka, ringan-ringan dulu. Saat lagi dia main jenis semacamnya berat pula. Hal berat tu, pih-pi dia main lagu semi-berat. duduk main satir apa-apa pula. Habis satir tu, saat lagi, duduk main lagu dadih apa-apa pula. Lepas dadih tu, saat lagi dia main nera apa-apa pula sikit. Kan, lepas dadih, lepas nera ni lagu nak cuci. Oh, susah ingat Tuhan. Sakit ingat Tuhan. Susah ingat Tuhan bila terkepit ingat Tuhan tapi waktu senang waktu sehat waktu selesa waktu-waktu yang kita rasa Tuhan tak perlu dalam hidup kita macam mana kita dia kata begitu baik, dia kata dan sekalian kamu tutup rumah-rumah kamu sebagaimana sekalian kamu tutup Kaabah Kaabah Ka contoh-contoh tu Harga Harga Kelambu kiswa. Kelambu hati, tutup Kaabah tu Buka adalah lama web cek tengok dia ada semua detail di sana harga kelambu ka'bah kelambu tu setahun selain bukan kita pakai yang tu dia duduk lipat taruh silam dua tahun pakai balik dah dia pakai tu pakai tu pakai habis tahun depan dia menghad lain pula dia ada satu kelang pula di tanah tu kelang kerja dia daripada tiap-tiap hari kerja duk tenun ni kelambu ka'bah je dia pas tu kira tetap dan berpencil kerja duk tenun kelambu ka'bah Tetap dan berpensin. Lagi tak kiamat, lagi tu dia panggil orang buat kelambu Ka'bah. Dia pakai sekali saja. Kelambu Ka'bah tu harga dia juta. Maka Nabi SAW dia buat contoh ni. Dia kata rumah kamu ni punya cantik. Dia kata macam mana rumah yang ditutup dengan kelambu Ka'bah. Tiang Roman saja sebiji. Tak tahu bahawa. Kan? belum rock garden lagi belum macam-macam Kalau lah nabi kata kamu ditakdirkan duduk dalam keadaan macam tu pakai baju ni sari tak tahu apa lain makan ni tak tahu berapa hidang ada antah angka antah angka antah akan ramai bubur 5 5 pudin pudin nak makan pudin ni ada 5 ketui pudin kita ambil satu yak dia nak ambil kopi wak mai hak 5 penuh balik kan? oh kan sampai <laughs> kita ambil satu satu tablir dah, angkat buat pi, buat mayat lima balik Kira duduk penuh sedia Kalau kita tablirkan Kamu duduk dalam keadaan macam tu Macam mana agak-agak tahap ibadat Kamu dengan Tuhan Nabi tanya sahabat dia macam tu Yang ni ditaruh tablir segenap Tingkap dan segenap pintu Tiap-tiap pintu tingkap ni ada ketan Orang lah kata, ketan Ada kawan saya buat rumah Habis 200 ribu lebih Lihat ya, siap omah baru teringat. Untuk keten tak ada peruntukan. Omah jelasin ribu lebih. Oh, Punya cantik. Jalan ambil cadar gantung dulu kat tingkat. Apa -apa. Duit abirah dia kata tak ada lah. Tak ada duit lah. Nak buat tu orang tingkat pun tak ada duit lah. Silap bajet. Tak teringat dia kata bila siap omah nak kena pakai keten. Keten tu saja dia kata Allahuakbar. Tak ada ribu, ribu hal-hal saja. Kalau kalaulah kamu duduk dalam keadaan macam tu nabi kita dan dihias rumah kamu dengan bermacam-macam kelengkapan yang elok-elok oh bukan macam rumah kita rumah kita ni ada air hujan tu, dia ada cukup nilai kan pagi-pagi boleh buka air hangat mandi cukup baik dah air hujan do dia ada 5 RM Cukup baiklah, lah. Itu cukup baik lah. Ha. Banding dengan orang dulu mandi ayam selaga. Kan? Kita ayam pakai tu tu. Water heater 285 hargit. Itu cukup baiklah lah. Cukup baiklah. Kita suka sangat dah Tuhan. Orang lah dia pakai jacuzzi. Jacuzzi tuan-tuan. Kalau dia tunjuk kat kita. Jadi jakun kita ni, Jadi tengok jacuzzi tu kita boleh jadi jakun. Dia masuk duduk-duduk, nak bulat tak bulat, lagu, nak duduk ayam duduk-kelak, duduk, kulok, maya, duduk tumbuk, rusuk, kita duduk-kelak, duduk-kelak, duduk, duduk, sekali ngurut, sekali dengan mandi. Jacuzzi tu saja agak belah-belah ribu. Tuan bayangkan, kalau orang ni macam Nabi kata ni, rumah ni elok sampai macam tu, agak-agak tahap ibadat dia mana? Begitulah. Maka apalah macamnya sekalian kamu apabila sampai pada masa itu. Haa tu Nabi nak kata, kalaulah engkau dapat semua yang aku sebut tadi ni. Agak-agak engkau bagaimana? Semayang malam boleh bangkit lah? yang tu ya? Semayang malam boleh bangkit lah. Bukan tak jaga, jaga. Jaga pasti sedap ayat liang. Dia ada penyakit penat. Ada penyakit penat kan boleh sedak ayat leok? Sedak ayat leok dah lagi. Biji mata putih pula. Tarih ni. Dia sedak ayat leok. Jaga pergi tiga setengah pagi. Jaga. Kerana sedak ayat leok tu macam, macam nak habis nyawa tu. Punya duk penat. Bini pun habis buka. Habis lampu satu rumah. Lari pergi pegang yang tu. Tak kena pergi bakar tumpu. Mai demah kaki tak kena apa. Semua tak kena. Dia tengok, tengok. tidur. Lena baliklah. Bukan, Tidak, balik lah. Bukan semayang tu lah. Tidur balik. Tengok kan? Padahal sedar tu Tuhan bagi sedar Kejuan lebar Ingat taklah? lah kan Seminggu sekali Mungkin semayang sunat malam Takkan tak boleh Seminggu sekali Tentulah Kita kadang-kadang Kita jadi jahat ni Kita jadi jahat Sebab kita tak ada amalan ni Kita mengaji kuat Kita mengaji kuat Dengan ceramah kuat Semangat kuat Ibadah kuat Kadang-kadang Kita jadi jahat padahal benda-benda ni yang tarbiyah dia. Tonton jangan ceramah, dia bukan tarbiyah. Dia bagi satu pendedahan dekat kita. Tonton main mengaji. Mengaji belum tarbiyah lagi. Dia cuma bagi input ilmu kepada kita. Tapi kalau nak jadi tarbiyah, kalau nak jadi didikan kepada kita Semayang malam. Puasa sunat. Baca Quran. Zikrullah yang ni tarbiyah. Semua yang boleh buat benda ni. Yang boleh istiqamah buat benda ni, insya-Allah dia baik. Dia baik. Dia tak gamak dia nak buat benda jahat, dia tak gamak dia nak buat benda yang tak betul, dia tak gamak dia dia berasa malu dengan amalan yang ada dalam diri dia. Malu aku balik semaya malam teruk-teruk dan sebagainya aku nak fikir buah benda macam ni. Dia malu kepada diri dia sendiri. Dia malu kepada Allah Subhanahuwataala. Ini benda ni tarbiyah. Sebab Quran subuh. Subuh bangun semayang malam ni qumil illa qanila bukan hadis saja Quran subuh. Subuh bangun illa qanila tak leh banyak sikit pun Bangun buat semayang malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian bila didengar oleh mereka akan sabda Nabi sallallahu alaihi demikian. Lalu dijawab oleh mereka itu. Oh, bila Nabi dah tanya macam tu depa jawab. Qadu <tuh> <"Kalau>, ya Rasulullah <tuh> Nahnu, yom aidi al kharif minna yom. Nadfarrahul al ibadah. Wanukfan ma'oun. Kata mereka itu, ya Rasulullah. Bermula kami pada hari jadi kaya dan jadi mewah seperti yang Tuhan hamba sabdakan itu, tentulah lebih baik pada kami. Daripada kami pada hari ini. Oh, sahabat jawab macam tu. Sahabat kata, Ya Rasulullah. Kalau ditakdirkan kami ni jadi senang macam yang kamu sebut tadi. Kalau ditakdirkan kami ni duit ringgit banyak, makan minum senang, pakaian mewah, rumah cantik dan sebagainya. Kalau ditakdirkan kami dapat semua benda-benda ni semua ada kat kami. Sudah tentulah ibadat kami lebih baik lagi. Saya kata. Bolehlah kami semua bersungguh-sungguh berbakat kepada ibadat. Oh, dia kata kalau dah senang duit ringgit semua ada, kami boleh konsentrasi kepada ibadat saja. Betul kan? Apa masalahnya? Tentu manusia tak pernah puas. Manusia. Tuhan bagi dia ambuh kain, dia lemah perut. Dia suka ambuh lurus. Tuhan bagi dia ambuh lurus, dia pikiran bagi jadi ringgit. Ni kata manusia. Tuhan bagi kat dia jambang tumbuh penuh dia cukup ni sampai tak tahu dia kata habis duit dengan pisau cukup pun tak tahu lah marah pasal Tuhan bagi jambang banyak kat dia Tuhan tak bagi tumbuh janggut dia tidur cari buah kerah lapar duk lumuk macam-macam nak bagi tumbuh janggut dia taringin sangat lah manusia ni kira kebanyakan tak pernah puas tak pernah puas lagu tu tak kena lagu manusia kebanyakannya macam tu. Allah Subhanahu dia buat kita dia taufiqkan perangai kita, maka Allah waktu ya quran dia hantar main nabi bagi tunjuk ajar bagi dekat kita pasal apa? Pasal nak benduk orang perangai, perangai tidak tidak kuat hati dengan apa yang Tuhan bagi tadi. Nak benduk benda-benda macam tu. Allah bagi dekat dia susah, dia dok kata aku ni sakit susah, kalau aku senang dia kata aku tidur di masjid tak balik. Sembak Macam-macam tu Enggak Allah bagi kat dia senang Dia kata oh. Dia kata susah juga Menyaga besar pun. Dia kata saya ni Bukan tak payah Saya kata nak pergi masjid Tapi tak menang lah Dia kata kalau Kalau tak senang Macam ni Saya ingat saya tak jual lebih Betul pula Macam ni, Manusia jadi sahabat Nabi, bila Nabi tanya, kalau hampa ni, dia akan senang ni macam mana? Dia pun kata, kami kalau senang, dia kata, ni kami sabit-sabit susah lah ni, itu yang tak apa nak ni. Kalaulah kami senang, kami akan lebih lagi masa untuk ugang. Jawab begitu. Dan menyempurnakan segala bekalan akhirat kami. Kami akan tumpu sepenuh masa untuk nak perbetul akhirat kami. Maka tidaklah kami hadap lain daripada ibadah semacam-macam. Barulah kami boleh buat macam-macam. Bila -macam. macam lah ni, jadi nak kena tutup, pejar, cari makan, zikir. dan Susah. Dia berjawabkan Nabi macam, macam Kerana bekalan makanan dan minuman ada cukup semuanya, maka sudah siap, maka ambuik-bakuik hari itu ya Rasulullah. Dia kata, kalaulah kami senang, makanan cukup, minum cukup, duit cukup, semua cukup, ambuik dia kata, senanglah kalau kami dapat peluang macam itu. Rupanya sangka dan pikiran sahabat Nabi yang demikian itu, tidak bertentangan dengan hakikatnya. Oh dan Rupa-rupanya tak betul eh, lagu yang mereka ingat. Yang ni, tidak bertentangan sebagai katanya itu. Tak betul. Kita banyak. Kadang-kadang kita kira-kira. Orang kata lain, kita faham lain. Kita kata, dia kata macam kita faham. Ini nah, pun satu harung <tuh> Orang tu kata macam lain. Ayat aku kata lebih lain. Kita faham macam lain. Kita punya faham. Bukan dia punya faham. Dia, lebih dia lah. Kita punya faham. Kita kata dia tu faham macam kita. kata dia tu faham macam kita. Kawan saya cikgu Jadi penolong kanan Di satu sekolah Ustazah do'atong Budak-budak sekolah mendengar Ustazah do'atong budak-budak suruh semayang sebelum balik sekolah oh, Jenuh lah Kepung kok ni balik kok ni Kepung kok ni balik kok ni Jenuh Ustazah pula larat menjerit Larat nak menjerit Nak suruh budak-budak semayang Esok bila orang Budak-budak didapati tak semayang Kata dia makan gaji buta jadi dia nak pastikan budak-budak ni reti semayang. Nak pasti tu nak kepung budak-budak suruh masuk suara semayang tu bukan kerja. Mudah kerendam. Dua kepung belah ni lari pergi mana? Pergi kepung belah ni lari kot ni. Pergi abang kat cikgu penolong kanan. Ketika cikgu tolong tengok saat dia kata nak murid saya ni saya tak tahu tahulah. Saya sampai menangis pun betulah depan-depan ni nak suruh depan semayang. Pakat tu lari balik tak mau semayang. Cikgu penolong kanan ni laki-laki. Cengih jikih. Torun bih. Torun bih. Panggil nampak dia ni. Pakat beribu Takut tak lari-balik lari tu. Jadi dia ni main. Sampai dia yang kata tu lari balik, panggil main Pak 5 orang. Marah budak-budak ni. Perangai eh, tak macam perangai orang Islam. Cikgu tu punya ayat macam tu. Perangai eh, tak macam perangai orang Islam. Orang Islam semayang ni tak gaduh suruh. Masuk waktu tau nak semayang macam mana. Hampah ni perangai tak macam perangai orang Islam. Itu ayat cikgu tu macam tu. Contoh-contoh anak dia balik dia ke pak dia kan. Dia kata cikgu tu kata dia kafir. Duk, <SILENCIO> okay, kita pacah banik. Cikgu ni kata tadi apa dia? Dia kata pange tak macam pange orang Islam. Tak macam orang Islam, tempel. apa. Cikgu ni katakan hang ni kafir. Tak kata pun budak tu punya penerimaan. Balik dia Abang Kapak dia. Dia dapatkan cikgu tu tadi. Dia kata saya kata. Pak, dengar-dengar guru dengar tu, mai cari. mai sekolah cari. Nampaklah juga. Yang ini kita takut. Kadang-kadang bila kita cakap, kita cakap yang ini. Lain kita cakap. Lain fahaman dia. Lain penerimaan dia. Lain taksiran dia. Lain dia pergi Abang Pak Dia kata kita Abang lebih baik dia kata apa. Ini lah bahaya. Kadang-kadang penting. -kadang, kadang -kadang pasal apa? pasal tafsiran orang berdasarkan ingat orang kepada kita dia ingat kita ni macam mana? maka dia tafsir berdasarkan ingat dia dekat kita kalau dia berusaha hati dengan kita tafsiran dia cantik tapi kalau dia ada masalah dalam hati dengan kita tafsiran dia nanti jadi macam-macam Walhal kita jaga takdir, tak sila. Memang berdasarkan ayat Quran dan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak seram dia menyebabkan jadi serika macam-macam. Muslim indah Muslimah yang dirahmati Allah S.W.T. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata tergerak sahabat-sahabat macam tu. Dia kata, yang ni, apa yang hampa faham ni, tak bertentang langsung dengan yang sepatutnya. Maka ditunjuk oleh Nabi SAW yang sebetulnya. Dan yang akan boleh jadi, apakala kaya raya dan senang lenang. Nabi kata, ni, aku nak beritahu kepada hampa, kalau ditakdirkan hampa jadi orang senang, tak jadi macam yang hampa kata tadi. Sebaliknya, dia jadi macam ni. <tuh> Kala Rasulullah SAW, La antumul yaum khairun minkum yaum majidin. Maka jawab Nabi Alaihi Wasallam demi sesungguhnya, pada hari ini, lebih baik daripada sekalian kamu pada hari kaya raya itu. Nabi kata, dah, aku nak abang-abang, lagu hampa la ni cukup cantik lah. Lagu la cantik lah. Nak kata sampai tak makan, ada makan. Nak kata kaya raya sampai jadi lupa kat Tuhan, dah. Tak ada seorang pun anak hampa yang mati kebolongan. Tak ada, tak ada benda nak makan, tak ada. Lagu yang doa du'adalah ni, Nabi kata, cantiklah. Dunia hampa pun hampa tak tinggal, akhirat hampa hampa jatuh. Lagu yang du'adalah ni, Nabi kata, adalah yang terbaik. Bukan waktu kaya, lebih baik daripada waktu lah. Nabi kata, kerana apabila pagi petang ada persalinan baru dan cantik, dan pagi petang, sudah ada macam-macam makanan dan segenap perkara kesedapan badan. Daripada makanan yang sedap, dan tempat duduk yang sedap, dan kenaikan yang sedap, dan mempunyai rumah besar, dan mahligai dan taman dan sebagainya, manakah masa dan peluang untuk nak membanyakkan ibadah? Nabi kata, hak ni, mesti, mesti balik fikir. Kalau senang sangat, tak ada masa untuk kita nak buat soal ugama. Tak ada masa. Tentang di Singapura. Ini bukan cerita kata-kata bagi pakai kata, tudung. Di Singapura, daripada dulu dah. Saya bersapi Singapura. Ngan? Di Singapura, orang Melayu Singapura majority kaya. Orang Melayu Singapura tak macam kita. Orang Melayu Singapura majority kaya. Misid tak ada orang. Sama dengan berunai. Pih tengok. Masjid banyak cantik-cantik. Orang Melayu semua kaya. Kerja driver gaji RM4,000 ikut dolar perunai. RM4,000 kali dua duit kita. Kerja majlis perbandaran sapu, sampah di perunai gaji RM2,500 ke atas. Mai duit kita nak pilih RM5,000 lebih. Tapi masjid korang awal. Saya tak ada ketambah huruf pula. Korang-korang. Bukan waktu semayang. Ni. Waktu ceramah macam ni. Korang-korang. Pasal apa? Pasal masin-masin tak tahu apa hal. Luar dari rumah ni. Saya nak kata. Kita tak tahu. Kita pergi tengok rumah ni luar apa. Tapi ceritanya di masjid tak ada orang. Tapi derma. Dan tak buat pengumat. Lambat buat pengumuman, kata kita ada nak buat satu majlis apa-apa, kita nak panggil orang daripada sekian-sekian tempat dan sebagainya, kita perlu belajar. Habis buat pengumuman tu, kalau pengumuman tu selepas semayang Isya, habis-habis pengumuman tu, so weh, mari jumpa kawan yang pengumuman ni, dia kata saya tanggung semua. Dia bergantung nak buat apa? Dia kata dia nak tanggung semua. Dia tak tahu nak buat apa, nak tanggung tu, nak tanggung apa, nak tanggung apa, apa nama, kenuri nak buat malam tu ke, kan? nak tanggung pencermah balik tidur rumah dia ke. Kan? Dia amat, dia kata, saya tanggung semua. Seperti yang diceritakan oleh pengurusi masjid di sana. Oh, dia kata, ustaz, yang ni tak ada problem. Kita sebut ni, kita baru habis sebut ni, tak lagi turis majlis. Dia kata, majlis anak abad ni bilang, berapa-apa saya semua. Lepas tu pula, cemburu, tak mau campak dengan orang lain. Oh, tak pertama kalau nak kutip seorang 100 seorang tak sama dia seorang orang lain tunggu lain kali lah. Dapat? Makna kata apa? Yang ni duit ada. Tapi mata untuk dia bagi untuk agama tak ada. Lah. Duit dia pergi mesti dia tak sampai mesti. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau macam tu buat apa? Kita nak kutip duit banyak-banyak kalau orang tak mau dekat Islam. Buat apa? Kita nak orang mahu kepada Islam dia boleh cari tapi kita nak orang nak kepada Islam. orang sayang kepada Islam. Orang tak boleh dengar apabila ada peraturan melarang orang Islam pakai tudung. Kita tak boleh dengar. Kita tak mau dengar bila ada orang nak buat peraturan orang kita tak boleh simpan janggut. Kita tak mau dengar macam ni. Sebab benda ni benda agama. Soal janggut, soal pakai tudung, soal orang nak pakai serban, ini soal agama. Walaupun pakai jang, simpan janggut, pakai serban, ini sunat, walaupun sunat, dia benda agama. Kita tak mahu ada orang buat main-main benda agama. Bila orang ada sensitiviti macam tu, itu kita mahu. Yang ni yang kita mahu. Kita tak mahu kalau sekiranya dia sanggup bagi duit-bagi duit, bila main isu agama dia tak sensitif. Kita tak mahu. Ini Yang kita nak gembor dalam masyarakat Masyarakat mesti faham Benda-benda macam ni Bila kita bercakap Berlandaskan Quran dan hadis Nabi Maka cakap itu benar Kalau kita bercakap itu Kita memetik ayat Quran Dan kita mentafsiarkan ayat itu Mengikut yang sebenarnya Maka cakap itu benar Kalau kita cakap berdasarkan hadis Nabi Hadis itu hadis yang sahih Dan kita berhujab Menggunakan hadis Nabi yang sahih Maka hujab itu benar Maka sebabnya orang Islam, sebarang cakap yang bersandarkan kepada Quran dan hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Kita kena dengar, kita kena taat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah semua, kita kena bezakan hak mana soal prinsip, hak mana wajib, hak mana sunat dan sebagainya. Sebab tu dalam agama kita ada kitab. Dia kata kitab fik al-aulawiyah. Kita fiqh keutamaan. Dia ada senarai dia. Hak mana yang wajar diutamakan, ya dia ada senarai dia. Itu sebab bila seorang sahabat Nabi yang cukup bersemangat nak turun berjihad pada jalan Allah. Mai di depan Nabi SAW. Ketak-ketak -ketak minta Nabi perang. Nabi kata, Kak ada? Nabi SAW. Nabi kata, nak tanya sikit dulu. Mak ada lagi kan? Dia kata ada. Nabi kata balik jaga mak. Nabi kata ada. Eh ada hadis. Tengoklah. Nabi kata jangan balik jaga mah. Nabi, contoh Nabi, Nabi tahu. Ni masalah kawan-kawan dia ni Nabi tahu. Semangat sampai terlompat-lompat bagi mata merah menyala. Rupanya tak menyayang tubuh bagi jadi. Semangat saja. Mai ni nak pergi perang sampai sungguh-sungguh Nabi, sisi dah. Mak ada ke? Kan? Ada Nabi kita balik jaga mah. Balik jaga mah. Dia kata ya Rasul, tapi saya nak pergi perang. Nabi kita balik jaga mah. Kata -kata. Masa apa? Masa yang menjaga mak hang itu lebih utama daripada hang pergi perang. Kalau hang tak pergi perang, ada orang lain boleh Tapi kalau hang tak jaga mak hang, tak ada orang nak jaga mak hang. Masa hang saja anak mak hang. Maka keutamaan dia di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebenarnya. Ini Islam. Ini Islam. Memahami Islam dalam rupa yang begitu... Membawa kepada kekuatan bagi Islam itu sendiri. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dia kata, dan pula keadaan segala harta itu sengaja kejadiannya memberi bimbang daripada berbuat ibadah. Dia kata, harta ini tak banyak sikit kacau kita. Tak banyak sikit kacau. Dan menjadikan loba dan tamak kepada bersedap-sedap dan menurut syahwat dan juga ni'mat. Ha? Bila kita dah banyak rata dan sebagainya, kita tenggelap dalam sonor. Nak sedap dan sebagainya. Adapun sekarang, tiada apa memberi bimbang ke sekalian kamu kepada berbuat ibadah itu. Dengan kerana itulah sekarang, lebih baik daripada itu hari. Nabi kata. Maka dengan kerana itu, lagu hampa la ni, Nabi kata dah baiklah. Tak berahlah cita-cita nak kaya sangat-sangat rasa. -sangat lagu la ni, okeylah. Ada sahabat sikit, begitu begini, ibadat kita, kita jaga dengan baik. Haqla ni okelah, okay Nabi kata. Tak sah tu cita, cita nak lebih-lebih sangat. Kadang-kadang, lebih tu merosakkan ibadat kamu. Kata Tirmizi, ini hadis Hasan. Wallahu Pada ini kita masuk bab. Ma fi a'isin Nabi SAW. Wa ashab. Tajuk depan ni, tuan tajuk yang penting. Dia menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW. Wa ashab. Kita akan tengok sepintas lalu Yang benda ni sebenarnya termasuk di dalam sirah Rasulullah Tentang, eh? kita perlu selain daripada belajar Quran Quran maksudnya bukan belajar tajwid, belajar taranum lagu saja Belajar isi kandungan Quran Dan hadis Nabi Ini dua adalah kekuatan orang Islam Kita tinggal dua benda ni, kita selesai. Dia macam tu saja Tinggal dua benda ni selesai. Nabi kata aku tinggai dekat empat dua Dua benda ni kalau empat pegang tak sesat Serta bila-bila Quran dengan hadis Nabi Ini dua sumber kekuatan Di samping dua benda ni Kita perlu memahami sirah Rasulullah Perlu memahami sirah Rasulullah Bagaimana Nabi Dalam menyusun strategi Ini ada dalam ilmu sirah dan ramai tutup guru duduk mengajak di merata tempat tuan, tuan tengok kalau ada 2 guru yang mengajak tentang sirah tuan, -tuan lapang-lapangkan masa duduk-dengar apa kupasan tentang sirah Nabawiyah ini tentang sirah perjalanan hidup Nabi SAW ini dalam sirah dia buat kajian bagi kita fikir dia cerita pasal hijrah saja pun kita dah boleh fikir kita duduk-dengar hijrah biasalah Nabi Mekah di Madinah Oh. Dalam sirat Dia kosmotor peristiwa hijrah Bagaimana Nabi s.a.w. hijrah Mekah ke Madinah Allah suruh Nabi rancang Macam mana nak buat Sedangkan Allah boleh bawa maybora Allah boleh bawa maybora Israq ma'raj berlaku sebelum hijrah Israq ma'raj berlaku masa Nabi duduk di Mekah Sebelum hijrah ke Madinah Masa Israq ma'raj Allah biasa bawa maybora Nabi cuma naik tik benar macam. Pasal apa macam hijrah Allah tak buat mai ibrah. Siraf membincangkan benda ni. Nabi SAW alaihi wasallam nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi tak harap dekat ramai-ramai orang. Walhal Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf bin Ya'ruq wah Nabi. Betul tak? Haba'. Nabi harap dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seorang aja. Ada Adakah tahabat tu membawa maksud Nabi tak cahaya sinumah? Dah. Ada cerita di sebalik benar ini. Ini dikurek dan dikupas di dalam sirah Nabawi. Bila kita baca, kita belajar tentang sirah. Kita akan jadi satu orang yang mempunyai pemikiran yang nampak. Nisya yang dikatakan Islam. Luasnya sebegitu rupa. Dan dia memberi banyak kebaikan kepada kita untuk memahami agama nah, Mudah-mudahan tuan-tuan, jangan pilih guru Jangan pilih guru, ada guru mengajar Kita rasa kita boleh dengar, kita lapang dada, kita boleh dengar Dan tuan-tuan, kalau dah dengar macam-macam cerita tentang saya tuan, -tuan rasa ralat, rasa tak selesa Berasa sumbin, berasa meluat, berasa menyampa Berasa nak bakar kita. Berata-rata macam nak bakar kaset, berata macam tak omai, oh, jangan mai. Ya kerana Allah saya bagi Jangan mai. Pasal apa? Kita mai, kita mau hati kita, dada kita lapang. Kita nak mendengar. Saya nak tuang dekat tuan-tuan ni ayat Quran dan hadis Nabi. Saya tak suka bawa mai benda-benda karut-karut dan sebagainya. Saya nak tuang dekat tuan-tuan, nak tuang masuk Quran dan hadis Nabi. Kalau tuan-tuan dah isi dengan sesuatu yang tidak selesa, saya ambil sedikit nak cakap benar-benar. Kalau tuan-tuan dah ada sedikit rasa tidak selesa kerana maklumat yang berbagai-bagai, rumah dan sebagainya, saya halalkan apa yang dah tuan-tuan biasa dapat daripada saya sebelum ni. Tuan-tuan carilah guru yang tuan-tuan rasa selesa. Secara ikhlas, lillahi ta'ala. Saya cakap benar-benar. Dan saya juga rasa tidak selesa Kalau tuan-tuan tidak selesa Untuk nak tengok apa yang kita baca dia ya, macam tu kan? Jadi saya tak marah dekat siapa-siapa Kerana benda ni banyak masalah Yang timbul dan tak tak boleh Kita nak serang panjang-panjang Bagi orang yang boleh faham Benda ni dan dia rasa dia boleh selesa Saya menerima dia Untuk mendengar dan bagi tuan-tuan Yang rasa amat tidak selesa Dan sebagainya Jangan panjang-panjangkan benda ni Memadai dengan tuan-tuan, tarik diri Jangan ikuti kuliah saya lagi Dan kalau sekiranya orang Al-Ustaz memilih untuk tak mau mai kuliah saya Kita tutup kuliah dia al Nah, dia macam tu aja, ya? senang kan? Ini senang, saya khusus hati dengan anak-anak main Macam-macam cerita duduk mai Telefon sana sini Dan sebagainya, saya juga rasa tidak selesai Sangat tidak selesai Ia salah kerana Allah, saya beritahu Sangat tidak selesai. Enggak? Kan? Jadi saya mengharapkan tuan-tuan Boleh menimbang semua benda Dengan menggunakan neraca pertimbangan agama Kerana Allah Dan apa yang saya cakap masa Kis di Permis Saya dapat tahu tadi Ada sahabat kita duduk jual pula di bawah tu tuan, tuan boleh dapatkan Dan dengar apa saya kata Dengar sendiri Apa saya kata kalau ada dalam yang banyak-banyak saya kata itu sesuatu yang menyalahi Quran dan hadis Nabi. Tuan-tuan boleh tarik diri. Sampai begitu. Saya begitu terbuka. Sampai begitu. Dan saya minta maaf kepada tuan-tuan. Kalau saya ada ingat apa-apa yang tidak baik sebelum datang ke sini. Dan saya memaafkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada ingat apa-apa yang tak baik kepada saya sebelum saya main hari ini. Saya minta ampun kepada Allah. Manusia memang ada buat silap Ada buat benda-benda yang tak betul dan sebagainya Dan mudah-mudahan Allah mengampunkan mana-mana silap saya Yang saya buat daripada dulu sampai hari lah ini Dan mudah-mudahan tuan-tuan Memaafkan saya kalau ada kesilapan di mana-mana Kerana tidak ada Manusia yang sempurna di dalam dunia ini Yang baik itu daripada Allah Yang tak baik itu kesilapan saya Kita tanggungkan dengan tasbih kafar Dan surat al-mas Saya ingin mengambil Masa yang rengkap untuk membuat diket laporan kepada hadirin sekalian perkara yang tidak dilaporkan di dalam media yang berkaitan dengan ogre yang telah pun disentuh sedikit tadi oleh Muhammad Teguh Pemuda satu problem yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang dikenali sebagai persidangan isu membuka minda Melayu Muslim Dewan Bahasa telah menjemput Pak Pak kemudiannya telah mengamanahkan saya Untuk hadir membentangkan kertas kerja bersama Dengan tiga orang wakil daripada Pak Saya pun telah mengasal kertas kerja tersebut Pada awal Januari, baru ini Dan persidangan itu Berlangsung selama tiga hari bermula daripada 29 23 tiga hari, ini, Pak Yang telah dirasmikan oleh Mahathir dalam ucapan perasmiannya, dia, dia menyebut tentang perlunya Melayu Muslim membuka minda mereka Kerana pada pandangan beliau, minda Melayu Muslim sekarang ini sudah tertutup Akibat tertutupnya itu, maka mundurlah Melayu Muslim Dan dia memberikan beberapa contoh yang amat menarik Antara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Mahathir dalam ucapan perasmiannya adalah contoh bagaimana ataupun apa tugas yang telah dilakukan oleh para mubaligh yang bawa Islam masuk ke Malaysia. Kata beliau, para mubaligh yang datang daripada Yaman yang datang daripada Gujarat bawa Islam ke belaka ini bukanlah orang yang cerdik sangat. Bukanlah orang yang berilmu. Warak pun tidak kata dia. Dia mungkin kenal sebab bukan dia kena-mengena dengan dia Tidak warak Tidak berilmu Tetapi mereka itu sampai ke Melaka Kerana satu sahaja sebab Ia mereka itu kaya Jadi sebab orang ini kaya Islam betul sampai ke Malaysia Kalau tidak kerana kayanya mereka ini Sudah tentulah Islam tak sampai ke Malaysia Islam pula yang dibawa oleh mereka ini sama seperti Islam yang dibawa oleh Nabi Kata beliau Islam yang dibawa oleh Nabi Hanya mengajar orang untuk menyebut Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah cukup sekadar itu Bila datang orang selepas Nabi Termasuklah zaman kita ini kata beliau Kita yang pandai-pandai tambah pada Islam syahadat ini Kita yang tambah adakan Qiyamullah kita yang tambah adakan takzirah kita yang tambah adakan madrasah dan sebagainya sebagai, disebut sebagai contoh jadi inilah dia eh, yang diucapkan oleh mazhir dalam majlis perasmian tersebut yang kemudiannya selepas saja beliau berucap ada tiga kertas kerja yang dibentang sebelum daripada saya yang keempat yang pertama ucapan daripada Surin Pichuan Bekas Menteri Luar Thailand Yang kedua Ucapan ataupun pembentangan Kertas Kerja daripada Seorang yang bernama Abdul Rahman Mbok Yang sebentar tadi Bila saya laporkan kepada Yang berhormat Dato' Presiden Barulah saya kenal bahawa Abdul Rahman Mbok ni bekas komunis Yang ketiga Pembentangan yang dibuat oleh Dr. Siti Famir yang keempat, kertas kerja saya jam dua setengah petang. Ataupun pukul tiga petang. Saya naik di atas petang tersebut. Saya sebut kepada Sedang Hadirin. tuan, -tuan kertas kerja saya ada bersama dengan tuan Saya tak nak ulas kertas kerja ni, tapi saya nak ulas kinihkan Kudana Menteri. Di mana saya sebut bahawa mungkin tiga ataupun empat Ataupun mereka yang sebelum daripada saya tadi Apabila membentangkan kertas kerja Menyetujui Kecuali Dr. Sidir Fadil eh, Kenyataan dia Selang Jauh tu dapat tak setuju juga dengan Perdana Menteri Tapi yang selain daripada Dr. Sidir Fadil Semua dia menyetujui apa yang disebut oleh Perdana Menteri dalam ucapan peraknya ai kata saya di sini kertas kerja saya tentang baca tapi saya berdiri di atas pentas ini untuk menyatakan bahawa saya tidak bersetuju dengan kenyataan Perdana Menteri dan saya bangun tak bantah di atas pentas. Sebabnya persidangan itu persidangan membuka minda Melayu. Saya kata kalau nak buka minda Melayu Muslim seperti mana yang Islam ajarkan kita ikhtilaf fi ummati rahmat Perbezaan pendapat di kalangan umatku merupakan rahmat. Perbezaan pendapat, perbezaan pandangan perkara biasa di dalam perkembangan sejarah Islam. Kalaulah mereka yang hadir dalam dewan itu, yang dikatakan sebagai intelektual dan dikatakan sebagai cendekiawan juga harus bersedia untuk menerima perbezaan pendapat dengan saya Saya berikan beberapa contoh, saya berikan beberapa alasan, saya berikan beberapa pandangan-pandangan untuk ...menyatakan apa yang disebut oleh Perdana Menteri itu sebagai salah. Saya sebut tindakan itu salah. Kertas kerja orang yang kedua pula sampai kelima membentangkan kertas kerja beliau... ...kemudian kertas kerja itu diulas oleh seorang pengulas daripada UKF. Selepas saja kertas itu diulas dibuka ruang untuk soal jawab. Rupanya tengah daripada yang ada dalam Dewan Semukin Orang, -orang. Bangun mereka berebut-rebut untuk mendapatkan mikrofon Termasuklah Anwar Musa Bangun belentang Apa yang saya sebut Anwar Musa kata pandangan saya itu salah Bukan itu maksud Dr. Mahathir Ada seorang tua datang juga tanya soalan Soalannya dah siap tak Dia tahu bahawa kenyataan saya itu tak betul Dia sebutlah Faf ini, Faf yang ganas Kita cerita pasal membuka minat Dia cerita pasal baliban Sebab soalan dia dah diskretkan. Islam Satu pandangan lagi menyatakan bahawa PAS ini adalah pasti tradisionalis Islam Manakala AMNO adalah pasti modernist Islam Kami pun Islam juga kata ini. Kesemua halipan yang lain tak jawab Soalan-soalan yang dikemukakan oleh floor Tapi saya bangun saya rasa saya jawab Semua soalan yang dikemukakan Pertama sekali saya sebut Kalau tuan, -tuan yang hadir dalam Dewan ini perasan Ketika saya membentangkan kertas kerja tadi saya telah mengelak untuk menggunakan perkataan fas dan amak untuk mengelak soal ini. Saya tak kita guna perkataan fas dan amak. Sebabnya saya ingatkan yang hadir dalam dewan ini intelektual. Saya ingatkan yang hadir dalam dewan ini nak membuka minda. Tetapi selepas semua soalan ditujukan kepada saya, fahamlah saya bahawa yang datang ini ramai juga pemikiran yang tersutup. Ramai juga yang tidak intelektual. Tetapi bagi mereka yang terbuka mindanya, saya sebut hari ini tuan-tuan boleh menilai siapa yang lebih terbuka mindanya antara Fak dan Allah. Siapa yang lebih terbuka minda? Saya mengibaratkan saya beri di atas pentas tu yang kita tahu. Dewan bangsa ini agensi kerajaan. Yang saya dah tengok siapa penanggung program itu. Yang kita dah tengok siapa penganjur program itu. Kita tahu dah ini baunya bau amnah. Tapi bila mengambil sunnah yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi Musa alaihi salam. Masuk di dalam istana seram. Untuk menyampaikan, menyatakan yang hak. Saya ibaratkan diri saya bila duduk di atas pentas itu. Yang saya tahu depannya menjadi orang amnah untuk menyatakan kepada mereka pendirian pak keterbukaan yang ada pada pak siapa yang lebih terbuka antara pak dan amno saya kata kalau tuan, -tuan tahu program tu dianjur dengan pak saya saya jamin tidak ada timpi amno yang cuba nak datang dan sebabkan tadi ketika saya membentang saya dah elak untuk menggunakan perkataan pak dan amno tapi bila dibangkitkan pak dan amno saya akan sebut dan kita sebut pak Alhamdulillah, respon yang kita dapat Lepas saya suruh turun daripada pentah tersebut ramai Ramailah yang datang bersalah Minta maaf Ustaz, ini kami tak boleh takbir Sebab kami semua pakai dash Ada yang datang daripada jabatan pendidikan Datang daripada... Minta maaf Ustaz, kami nak takbir, takbir, takbir, takbir, takbir. Ya. Menarik juga bila datang bertemu dengan saya Perwakilan-perwakilan daripada luar, daripada Patani, ini, daripada Indonesia. Daripada patah ini dua tiga orang datang jumpa, dia kata Alhamdulillah tak pernah kami datang jauh-jauh. Sebab PAS mempertahankan pendiriannya dalam keadaan mana sekalipun kewakilan, PAS tidak akan berganjak dan PAS tidak sekali-kali akan mengikut arus suasana tekanan dan sebagainya dan inilah dia yang perlu kita laksanakan sekarang ini dalam tekanan yang datang kepada kita dari berbagai sudut program kita kita teruskan hari setiap saya di Johor Johor mengajar program Johor sudah pun mengatur strategi persiapan menghadapi pilihan raya bibit-bibit pilah raya ini sudah ada alamat sughra dia sudah ada. Bibet raya ni alamat sughra dia alamat tanda-tanda awal pilah raya ini sudah ada. Khafnya apabila tekanan ke atas kita terus-menerus dilakukan dengan kedua-duanya kuat bila gambaran tentang kita ini terus-menerus di, diberikan gambaran yang sedemikian negatif untuk menjauhkan lagi orang daripada kita untuk menakutkan orang lagi daripada kita untuk menjauhkan orang Islam daripada kita untuk menjauhkan orang bukan Islam daripada kita tapi alhamdulillah saya selalu menyebut bahawa apabila kerja yang kita buat ni kerja untuk mempertahankan Islam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kemenangan itu akan ada di di jalan kita Pemerintah minta saya mengulas kenyataan Datuk Presiden Bahawa sistem negara kita sekarang ini sedang menuju ala komunis Saya kata memang betul Sebab salah satu perkara yang diajar dalam sistem komunis adalah Agama itu adalah merupakan candu masyarakat Ini benda yang diajar oleh komunis Agama candu masyarakat Sekarang ini yang melihat Agama sebagai cantu kepada masyarakat antaranya adalah Nabi Muhammad. Bila tidak senang beliau melihat perkembangan Islam. Tidak senang dia melihat perkembangan madrasah-madrasah eh, yang Islam ada di kenyataan. Akan dikaji, akan ditemok kurikulumnya, akan ditutup dan sebagainya dan sebagainya. Dalam ucapan itu juga beliau sekali lagi menyebut menghina sekali lagi golongan ulama dia hina lagi, bak ini lagi bab janggot ni dia ini lagi secara terbuka. Hakikat inilah dia arus yang sedang kita hadapi sekarang ini, arus menentang kebangkitan Islam yang kita sedang bawa. Kita sedang bawa arus Islamik. Arus yang sedang diperhatikan saya ada buat kenyataan beberapa ketika dahulu, saya buat kenyataan bahawa Islam ini bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Saya ingat kenyataan ini biasa saja. Tapi bila semalam kita jumpa satu kajian yang dibuat oleh Majlis Gereja Dunia. Majlis Gereja Dunia ambil kenyataan saya tersebut, diliskan, dibariskan bersama dengan 10 kenyataan lain kenyataan saya yang menyatakan Islam ini bukan hanya untuk orang Arab tapi kepada siapa saja yang beriman dianggap sebagai 10 kenyataan yang paling berbahaya di dunia. Sebab dia kata kalau mesej Islam ini hanya untuk uh, kalau mesej Islam untuk seluruh dunia bagi orang Kristian ini satu ancaman bagi mereka. Dan inilah dia yang sedang sekarang cuba dimainkan di Malaysia. Islam ini untuk orang Melayu Islam ini untuk kumpulan tertentu Islam ini untuk orang yang ketinggalan zaman Islam ini bukan untuk orang yang modern Islam ini begini dikhususkan, dijusutkan Islam ini hanya untuk kumpulan tertentu dan kumpulan tertentu itu pula tidak disenangi oleh eh, sistem yang memerintah sekarang apa cara sekalipun mereka akan gunakan untuk menyekat perkembangan ini tetapi yakinilah bahawa apa yang kita buat ini Mungkin tidak sekarang diberikan hadiahnya Mungkin tidak sekarang diberikan ganjarannya Tapi sedia menanti di hadapan kita Ganjaran di sisi Allah Subhanahu SWT Untuk kita benar Tapi khususnya Selain daripada merupakan sebuah badan politik Selain daripada merupakan sebuah badan dakwah Sebuah organisasi Islam Sebuah rakan Islamiah, Kita juga lah merupakan sebuah parti politik yang menjadikan Islam sebagai wasilah perjuangan kita perbincangan ataupun cara kita manuver dengan sebagai sebuah gerakan Islam ada caranya cara kita manuver sebagai sebuah gerakan tawah ada caranya tapi kita juga sekarang ini sedang berperang untuk manuver dalam sistem yang ada ini dengan kaedah-kaedah politik yang sudah tentulah perkara ini sekali lagi seperti mana yang kita sebutkan tadi tidak akan disenangi Alhamdulillah Bila kita hadir program Anjuran Dewan Bahasa baru ini Ianya dapat liputan dalam semua Soak Khabar Putih Surat Khabar Ygris melaporkan pertama kali Agensi Kerajaan jemput pak, pak naik atas pentas Untuk berikan pandangan dia Selain, Naik atas pentas dulu saya cerita pasal PAH. dan Saya terlambat kat luar ni tak lagi Alhamdulillah, sebab itu saya percaya kita buat kerja kita terus, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Sebelum selepas saya membentang kertas kerja ketika pengulas orang profesor daripada UKM mengulas kertas kerja saya, dia mengulas mengikut apa yang saya tulis. Dia tak sempat mengulas ikut apa yang saya cakap. Apabila dia selesai mengulas, saya jawab pula soalan-soalan secara terbuka. Dia datang jumpa saya, dia kata, ni pulak Dia kata, tak tahu kata, fah open macam ni. Dia kata, you tak pernah test pun nak tahu. Semua jemput tiang kali, datang orang kali